E, nu s-ar spune că suntem o caravană micuță în drum spre San Felice Domnule Harris, voi mai demult să te întreb N-ai întâlnit ieri când ai venit pe un portughez cu numele Negoro? Negoro? Da Dar cine e Negoro? A fost bucătar pe corabi și a dispărut Nu, n-am întâlnit pe nimeni Dar dacă bucătarul dumneavoastră s-a aventurat singur prin pădure Apoi în împrimește să se rătăcească Dar Poate că o să dăm de el în drumul nostru Da, s-ar putea Vere Bene, Benedic, da. te rog foarte serios să nu te mai departezi. Și spun pentru ultima oară să-ți seama de vorbele mele Bine, verișoară, dar când am să văd o insectă? Când ai să vezi o insectă, ai să fii atât de bun și ai să o lași în pace A, Că dacă nu, am să pun să-ți seia să ia cutia Cutia? Să-mi ia cutia? Să-ți ia cutia oh. Și plasa Aha, Plasa mea, verișoară, și de ce nu șochelari? Nu? N-ai să-mi drăznești? N-ai să-mi drăznești? Ba chiar pe care o uitasem și-ți mulțumesc că mi-ai adus aminte că am și eu mijlocul de a-ți vederea În felul ăsta cred că o să te forțe să nu te depărtezi Dick, Dick da. mi-ai făgăduit ca să-mi arăți niște jucării de gumă care cresc în pom Ei, Vreau acum. jucările O să le capiți curând, Jack Bine, bine, dar Dick mi-a mai făgăduit ceva Ce anume micuță? Păsări muște. <laughs> e eh, mai încolo, mai încolo no, Măi încolo, uite papagali Un șarpe? Nu, no, liniștiți-vă, nu e vorba de un șarpe, nu <coughs> da, da, Nu trageți Ne mai pomeniți, Astăzi girafe Girafe? Girafe? Te înșel Dic, nu există girafe în America Da, da, chiar așa Atunci... Zi? te un șelat ochii, prietene, căci animalele astea erau mai curând struți. Struți? Da, da, doar niște struți. Ei, da struții sunt păsări. N-au decât două picioare. Ei bine, animalele acelea care au fugit atât de repede erau bipede. Bipede? Eu cred că... Am văzut destul de bine. Erau animale cu patru picioare. Da. Și eu am văzut la fel. Da, parcă <laughs> Struți cu patru picioare? <laughs> Dar ce lucru, caragios! Nu, sunt sigur că ați văzut greșit. În <laughs> afară de asta, eu credeam că struții nu trăiesc în lumea nouă. Te înșeli, prietene. În America de Sud există o specie numită nandu, din care fac parte și struții pe care i-ai văzut. Oh! ce, ce s-a întâmplat? Ce? -i? Cine a tipat? Eu! Eu am tipat. Dar eu am ce ai? Am fost mușcat! Cu e șarpe! Nu, no, nu e șarpe, mm. e insectă! Am prins-o! Am prins-o! E bine, strivește gânganele și nu e mai speriat, domnule Benedict! Să strivezi cu o insectă! Și încă una ca asta! Pe musca aceasta, Musca aceasta este o muscă țețe Și până acum nu s-a găsit niciodată o muscă țețe în America Îmi pare bine că ai putut face o descoperire oh. atât de importantă Dar nu înțeleg Dingo! Hm? Dingo! Dingo! Dingo aici! Bine aici. Poate nu o fi adormecat pe negoro! Bingo! Dingo! Unde-i Negoro? Negoro! Da, ce ceres lui Dingo? Îi cerem învești de la tovarășul de călătorie pe care l-am pierdut A, e vorba de portughezul acela, bucătarul de pe bord Da, domnule Harris, auzindu pe Dingo cât de furios latră că s-ar putea spune că Negoro e prin apropiere Dar cum ar fi putut să ajungă până aici, după câte mi-ați spus N-a fost niciodată prin regiunile astea Poate că nu ne a spus nou da. Da, Ar fi de mirare dar dacă vreți, hai să cercetăm desișurile Poate că nenorocitul are nevoie de ajutor Poate că i s-a întâmplat ceva Da, de acord Eu cu Tom merg în direcția asta Dumneavoastră pe poteca aceea Ceilalți stau pe loc și ne așteaptă Faceți aici tabăra Haide Tom Ringă! Da, da, domnul Ridic Ringă! Domnule, Dic Uită-te De ce-i, Domn? Acolo <fie> Acolo, pe copacea aceea Ei. Sunt urme de sânge Iar pe pământ Modulare de om ce-o Taci, taci, domn, taci Am mai văzut Am mai văzut astfel de furci când eram mic de tot La negustori de sclavi. Taci, taci, Domn Taci pentru liniștea domnei Wilder. Domnule, Știi că e îndreul. Îndreul? Asta înseamnă, Tom, că nu ne aflăm în America, Aparcă. ci în Africa Tom? și că Harris ne-a mințit. Ah, ce prost am fost că l-am lăsat să plece, cu siguranță că nu se mai întoarce. Înțelegi, Tom, a fugit. Da, domnule, de când dau seama. Ei bine, Tom, să nu spui un cuvânt nici doamnei Weldon, nici tovarșilor tăi. Numai noi doi trebuie să știm adevărul. Da. Numai noi trebuie da, da. să purtăm teama în suflet. Numai noi doi, așa trebuie. Dragă Tom, o să-mi de ajutor? Cu totul și oriunde, capitan Edic. Tom, da, da Dingo, Dingo unde e? Dingo! Dingo! Dingo! Dingo! <laughs> Așadar, Harris, n-ai putut să-i atrag mai în adâncul Angolii Pe cei din mica trupa capitanului Sand Nu, Negoro Și chiar de mirare că am izgătit să-i aduc și până aici Da Dică Sand mă cerceta cu niște oechi bănuitori Și era timpul să o șterg ah, Numai încă 100.000 de de ei mi fi adus Harris Și atunci am fi fost și mai sigur de ei mm, Face omul ce poate, Negoro Că despre tine, să știi, că ai fugit tocmai la timp. Au cu ei un câine, Dingo, care pare că nu prea te iubește. Da. <laughs> Dar ce n-ai băi făcut potăii ăștia? Nimic. Dar cred că în curând o să primească un glonț în cap. Așa cum ai fi primit și tu, unul de la Dixen, nu? <laughs> grozav, băiat. Oricât de grozav o fi, o să plătească scump obrăznicile. <laughs> nu te-ai schimbat deloc, Negoro. Când te-am întâlnit pe neașteptate la locul naufragiului, N-am avut răgazul să vorbim pe rețele. Mi-ai înfățișat în câteva cuvinte pe fiecare dintre acești prea cinstiți oameni, rugându-mă să-i duc cât pot mai adânc în așa zisa Bolivie. <laughs> <laughs> Ei, dar nu mi-ai spus ce ai făcut tu în acești doi ani de când nu ne-am mai văzut. Nu să o pățesc, Harris. Cum așa? Da. Păi, îmi amintesc că într-o zi după ce ai luat conducerea unei caravane de sclavi pentru bățul Alvez, al cărui Umile agenți suntem? Da. Ai părăsit Casange și nu s-a mai auzit vorbindu-se de tine? Da, m-au prins. Înainte sau după ce ai descărcat Marfa? După, mă denunțase cineva. Și te-au condamnat? Să-mi sfârșesc zilele în închisoarea din Sfântul Paul de la Oanda. Mii de dragi! Și cum ai putut să evadezi? La vreo 15 zile după ce m-au întemnițat, am izbutit să mă purișez în cala unui vapor englez, mm -hmm. care cred în Noua Zeelandă. Singure provizii, un bătoiaș cu apă și o ladă cu conserve. Am stat ascuns. Ca să nu-ți plătești biletul de drum, ai? Da, e, e, Asta, nu i frumos, parte de Și am ajuns la Acclânt, dar mă rodea un singur gând. Mm. Cum să mă întorc în Angola și să încep iar meseria de negustor de sclavi. Mm. Tot așteptam o împrejurare favorabilă, până când în port sosi baliniera pilgrim. E vorba de vasul care a naufragiat pe coasta Angolei. În <laughs> my Harris. M-am înfățișat capitanului corabii și m-am oferit să fiu angajat ca bucătar. Uh -huh. M-au primit pentru că nu avea pe altul. După câteva zile, pilgrim se depărta de pământul Noii Zelande. De toate bune, dar vasul, după câte știu, trebuia să se îndrepte întâi spre Valparaiso, apoi la San Francisco. Într-adevăr, Harris. Se întâmplă însă ca la o vânătoare de balene, capitanul Hull să piară cu echipajul, cu tot. Ah, și atunci ai luat tu conducerea vasului. Nu, era imposibil. De ce? Pe bors se aflau Dixent și cei cinci negri. Oameni liberi! E, <laughs> dar cum se face că ați ajuns aici, pe coasta Africii? Foarte simplu. Sau, uh, sau cum spuneam noi, e Bolivia. A, da. <laughs> foarte simplu, foarte simplu, Ernest. Dixent, încă începător în meseria de marinar, nu putea stabili poziția vasului decât cu ajutorul logului și abusolii. Mm -hmm. Ei bine, busola a fost măsluit. <laughs> e de ajuns să-i pui dedesubt un truc de fier ca să-i modifici direcția acului. Nimeni nu a observat asta. Într-o bună zi, logul a rămas și el în mare. Pilgrim, mânat de o fortună puternică, a început să ia pe un drum greșit. Datorită mie, corabea a naufragiat pe coasta africană. Și norocul m-a scos în călătorie. <laughs> Ei, Harris, spune ce face stăpânul nostru, negustorul de sclavi Alvez, pe care nu l-am văzut de doi ani. No, nu, bătrânul e ticălos să-i merge de minune. Era târgul de sclav din Bihe? Nu, nu. Se află de un an la taraba lui din Cazonde. Aha, îi merg bine, trebuie. Bine, bine, e, dar negustoria asta e din ce în ce mai grea pe țărmul de aici. Ei, de spunem, negoro, ce de gând să faci cu oamenii? ăștia? O să-i împartă în două grupuri. Ușa. Unii pe care o să-i vând ca sclavi și alții pe care... Pe care? Ai să vezi. Mm -hmm. Bine. Rămânem atunci înțelege să punem mâna pe această încărcătură de preț. La 10.000 de ei se află caravana de sclavi, i O singură poruncă pentru ca Dixand și prietenii lui să fie prinsi. Da, să plecăm cât mai repede. Îl cunosc pe Dixend. Nu o să zăbăvească nici măcar un ceas ca să găsească o posibilitate de a se întoarce pe coastă. Trebuie să-l surprindem. Tingo! Ah, de data asta nu o să-mi scape. A fugit. Ah, în sfârșit, animalul ăsta blestemat și-a primit pedeapsa. Mult, nu o să o ducă. După cum se pare, Negoro, câinele ăsta are mare pică pe tine Na, no, o răfuială veche Hai să mergem, Harris, n-avem timp de pierdut Hai să mergem Biletul ăsta care-mi de mâinile mi l-a adus asta noapte Dingo. nu știu cum de nu l-au surprins pasnici. Și e scris de Hercule. E vestea cea mai de preț pe care am primit-o de două săptămâni de când stau aici închis. Doamna Elden și fiul ei trăiesc slavă Domnului. Hercule. Nu trebuie pomodă, împărat, vezi? Ah, dacă nu mă înșel, iată-l pe tânărul meu, prieten Dick Sand. Încântat de această revedere la cazonde. Harris. Da, Harris, la ordinele nevoastră. Harris, unde-i doamna Weldon? Oh, biata mamă, cum ar fi putut supraviețui? Moartă? Și copilul ei? Mm, bietul copilași, cum ar fi putut îndura obosele atât de mari? Că... La cazon de totul cu putință, tinere prieten. Da? Atunci. Pine mi se Ce s-a întâmplat? Ce s-a aici, Alvesu? <laughs> Peri a fost înjunghiat de micul Negoro ce aveți de gând să faceți cu mine și cu tovarășii mei? Ceea ce a făcut și tânărul meu capitan cu Harris. <laughs> Harris. Harris, O ah! Onul mai puțin la am parțială. Dar fiecare la rândul lui. Astăzi eu sunt capitanul. Eu sunt stăpânul. De-al cred că ai aflat că și pe bord tot eu eram stăpânul. O simplă măsluire a busolei și iată-te aici. <gătă -te> Viața ta de elev marinar se află în mâinile mele. Ei, nu -mi e nu-mi-e teamă de moarte. O să vedem noi. Nu cumva ți că o să găsești ajutor aici la Cazonde, unde alvești și cu mine suntem atotputernici. Ești nebun. Crezi poate că mai sunt aici și tăi, bătrânul Tom și cu ceilalți? Ah. Părăsește gândul acesta, băiete. Au fost vânduți de mult... Și trimiși la Zanzibar, dacă nu ar fi crăpat pe drum Da? Hercule e liber da, Hercule, e adevărat că nu a fost prins odată cu voi toți hmm. Dar e mai mult ca sigur că a pierit sfârșiat de lei și de pantere Și nu-mi pare rău decât de un singur lucru Că aceste fiare sălbatece mi-au luat-o înainte Dacă Hercule e mort, în schimb... Dingo, trăiește. Ha. Un câine ca acesta, Negoro, este în stare să-i vină de hac unui om de teapa ta. Ha, ha, te da. cunosc bine, Negoro. Da. Știu că ești laș. Dingo te caută și are să te găsească. Până la urmă are să te sfâșie. Ne merg, Nicule. Dingo a murit când de mine. E mort! Așa mm. cum moarte este doamna Walden, cum moarte și fiul ei, și așa cum au să moară toți cei ce au scăpat cu viață de pe pilgrim. Da, și așa cum ai să mor și tu curând, curând. Alvezi? trimite l pe acest băiețandru să împodobească podobească de moarte al regelui din Cazonde. Ce la rău de pe vapor. Migoro? Da. Da, Migoro. Lasă copilul de aici. Mama, mama. Ce dorești de la mine, domnule? Domnul, Elden, Tom și cu și lui au fost vânduți ca sclavi și duși pentru piața din Mujiji. Dumnezeu să-i aibă în pază. În ce privește pe tânărul dumneitare capitan de 15 ani, el l-a plătit pe bună dreptate cu viața cu uciderea lui Harris. Acum ești singur la cazon unde, doamnă. Singur în mâinile fostului bucătar de pe Pilgrim. Complex singură. Înțelegi, doamnă? Ei bine, urmează. Dumneata, copilul dumitale și acest țicnit care alergă după muște, aveți o valoare comercială pe care vreau să o folosesc. De aceea am de gând să vă vând. Și cine va cumpăra o femeie albă? James Weldon, soțul dumitale. Soțul meu? Da, chiar el, doamnă Weldon, soțul dumii tale. Nu înțeleg să-i dau înapoi gratuit soția, ci o să-l silesc să-și o răscumpere împreună cu copilul și cu vărul Benedict. Și când ai de gând să faci acest stârg? Cât mai curând, cu putință. Și unde? Chiar aici. Fără-ndoială că James Weldon nu va șovăi să vină până la cazonde ca să-și caute soția și fiul. Nu. Nu. Nu va șovăi. Dar cine îi va duce vestea? Eu am să mă duc până la San Francisco ca să dau peste James Weldon. Bani pentru călătoria asta am destui. Bani luați din vânzarea negrilor? Da, aceia și alții. Dar dacă vreau să vă vând repede, asta nu înseamnă că vreau să vă vând și ieftin. Cred că James Weldon... Nu o să se tocmească pentru o sută de mii de dolari? Nu. Foarte bine. Nu se va tocmi dacă va putea să-i dea. Numai că soțul meu, căruia de bună seamă vei spune că sunt prizonieră la cazonde în Africa Centrală... Firește! Soțul meu nu te va crede fără dovezi. Uh -huh. Și nu va fi atât de nesocotit bine până aici numai pe o simplă vorbă de a ha, ha, ha, ha. O să vină. O să vin dacă educ duc o scrisoare de la dumneata în care o să iară situația, iar pe mine ai să mă dai drept un servitor credincios. <hângh>, cu, da. da. Care a reușit să fugă din mâinile acestor sălbatici. Niciodată nu voi scriu astfel de scrisoare. Te împotrivești? Mă împotrivești. Ai să scrii scrisoarea. Nu. Ia seama, nu ești singur aici. Copilul dumneavoastră se află și el în mâinile mele. Și mă pricep destul de bine Ajunge! să... Ajunge! Doamne Walden! Gândește-te bine la propunerea pe care ți-am făcut-o. Peste două zile. Ori o să-mi dai scrisoarea către James Walden, ori dacă nu, o să te căiești amarnic! o de în zile fără întrerupere și de când Negoro a plecat să ducă scrisoarea, nu mai pe capul meu. Nu pot să te plângi, Alvez. Mă gem de marfă proaspătă. Ești părtaș la pe care îl va aduce Negoro. Mai bine bea și petrece. Dar nu înțelegi că din cauza ploilor nu pot trimite niciun transport? Și ce o să spună negorul când o să afle că nenorocitul ăla de prizonier, Benedic, a dispărut din agenție. <laughs> un prizonier de muște. <laughs> nu prețuia mare lucru acest zănatic și totuși o să mă foste mult. Negorul o să-mi scadă din suma ce mi se cuvine. A furizită treabă. O, dacă aș putea pune mâna pe el. Ce ei? Ia, privește! Ce? Tot satul s-a oprit în fața porții. Și asta ce vor? Regina Moina și Vraciu, care a venit să alunge ploaia. Aveți! Chemați-i oamenii! Groata a pătruns înăuntru și se îndreaptă spre baraca prizonierii. Au furit și să piu dacă nu îi împușc pe toți! Oameni! Aveți! Aveți! Aveți! Iată pe tabău el de pe micul cer. Ana, naibă, acum toți nu cerului? Poți să-i reverse apele Dic, asupra acestor topitoși din cazul da, Tu ești voi, da, și din ghicito! un Benedict! Da, vă mă rog, da, Dic. Prietenul meu, Dic, Prietenul și meu! Tu, Hercule, când te gândești că nu te-am recunoscut în loc. A, era și greu, așa-am podobit, el era, era prea urât! Dacă făceam pe brațul, brațul lui e niciodată frumos. Hercule, cum să-ți mulțumesc? Hercule mulțumește cerului că a putut să scape atunci când negorul i-a prins pe toți ceilalți. Hercule, ne-a salvat, doamna de deși nu vrea să recunoască! Salvați! Până acum nu suntem deloc salvați De altfel, dacă nu era domnul Benedict Pe care să-l prin rătăcim prin preașma agentii, Tot căutui cu nasul în pământ N-aș fi știut niciodată unde vă găsiți Cum tu l-ai răpit păvărul Benedict? <laughs> nu l-am răpit M-a adus aici exact ca pe o insectă pe care vrei să o colecționezi <laughs> Dar cum de cu ai făcut Ce care dreptate! Povestește-ne cum l-ai salvat Am aflat din sat de la Băștina și din Cazonde Că un bătrân, Ganga, va trece prin pădurea asta și că se va duce să facă sacrificii pentru a opri ploaia care aproape a înnecat semănăturile. Da. L-am prins pe drum, l-am legat de un copac, i-am luat toate podoabele și sercul a devenit vrac. <gri> Oamenii din Cazonde m-au crezut când le-a spus că doamna Wilder și Jack trebuie sacrificați pentru ca ploaia să înceteze. <gri> m-au ajutat să intru în agenție și cu toată împotrivirea lui Alves mi-am luat prada chiar sub ochii lui. de a vă și ploaia începe. Da. Oh, Hercule, Hercule, ai fost un adevărat artist. Și ah, Eu, domnule Weldon, nu prea am ce să vă spun. Ultimul meu gând a fost la dumneavoastră, la Jake. Jake. M-am căznit în zadar să rup frânghiile cu care eram legat de acel stâlp din mijlocul mormântului regelui din Cazonde. Când s-a dat drumul apei, ea mi-a trecut peste cap. Mi-am pierdut cunoștința. Jake. Când mi-am venit din nou în fire, Hercule, în genunchi, se străduia să mă readuc în simțiri. Hercule, spune-mi, te rog, cum l-ai salvat pe Dixent? La adăpostul întunericului, după năbala apelor, m-am furișat printre victimele care pardoseau mormântul și am smuls stâlpul de care era legat tânărul nostru, capitan. L-am împins până aici, de-a lungul și iată Nu-i cine știe ce-i spravă, Oricine ar fi făcut la fel. Chiar și tu, Dingo. Dar ceilalți, Hercule? Tom și ceilalți au plecat la Ujiji N-am mai putut să-i scap. Cred că sunt chiar. Dingo, și tu erai rănit de negor. Te-am îngrijit și acum ai rămas al meu. da? Hercule, poate că era mai bine să nu fii rămas aici aproape de de ca să ne salvezi pe noi. Poate că trebuia să pleci după ei. Nu știu dacă o să-i mai vedem. Hercule, Hercule, ești singurul nostru sprijin. Ajută-ne! Trebuie să hotărâm acum ce avem de făcut. Trebuie să ajungem la țărm înainte ca Negoro să se întoarcă. Să-l prindem în plasa propriei lor minciuni. O sută de mii de novituri de ciumagă în capul acestui nemernic. Asta o să primească. Hercule, trebuie să mă ajut să construim o plută cu care să plutim pe acest râu până la Sfântul Paul de Luanda. Acolo vom găsi ajutoare. Hercule, e gata să fie și marinar, nu numai vraci. Aproape o săptămână. Da, și ar fi trebuit să ajungem de mult. Curentul apei ne duce repede. Vuietul mării? Nu. Nu, Hercule, nu cred. Dar ce să fie atunci? Trage la mal, Hercule. E o cădere de apă. Norii aceia nu sunt decât strop mici de apă. La țărm, Hercule! Ha! Hey. Dingo! Dingo, ce-i cu tine? S-ar părea că plânge, mămică. Dingo, hei, Dingo. Dingo! Dingo, Dingo, Dingo, Dingo! Dingo, înapoi! Dingo! Dingo! A fugit, domnule Dick! Ha? Acolo e o colibă de lemn în lumirișul acela! E, să debarcăm și noi! Luați seama! Domnul Elden, da. Domnule Benedict! Da. Jake! Da. Nu vă departați! Fii cu băgare de seamă, Hercule! Domnul Da. Dingo a intrat înăuntru. Ei, cine e acolo? Nu răspunde nimeni, Dic. Să intrăm și noi. Da. Păi, aici priviți Păi, un craniu de om. Un om a murit în această cocioabă. Oh, și Dingo l-a cunoscut pe omul acesta. Trebuie să fi fost stăpânul lui. Mămico, uite pe lemnul acesta sunt literele cu care se juca Dingo. Da, așa. aici. C și ve. Inițialele pe care le poartă pe zgardă Dingo. Da, ha! uite. Da, uite și un bilet e prins de acest trunchi. Asasinat. Jefuit de clauza mea Nego! 3 decembrie 1871, aici la 120.000 de coastă. Dingo! Ajutor! Samuel, Vernu. Dingo! Dingo! N-apoi! Dingo! Dingo! Dumnezeu! Dingo! Dingo! Dingo! Dingo! Se luptă cu Dingo! Dingo! Dingo! Poţă-te tu Prea târziu, Hercule, Dingo a fost înjunghiat. Ah, au murit amândoi. S-a spune că Samuel Vernot a fost răzbunat. gurile Zairului, înainte de a se îmbarca pentru America, Negoro își lăsase însoțitorii în urmă și venise chiar în locul unde asasinase pe călătorul care avusese încredere în el. Fără îndoială că nu făcuse asta decât pentru a dezgropa galbenii francezi, prada pe care i-o furase lui Samuel Verno. De-al minteri, acest însetat de aur a murit tocmai când se pregătea să ia și să se bucure de ei Acesta ar fi sfârșitul aventurilor noastre Dacă nu ne-ați mai cere să vă povestim Cum am ajuns la Sfântul Paul de Luanda Cum am fost ajutat să răscumpărăm Pe cei patru tovarăși al lui Hercule Și cum am suportat lungul și chinuitorul drum spre patrie Unde ne așteptau cei dragi Iar eu, Dixent Trebuie să recunosc că dacă pe bordul lui Pilgrim aș fi știut tot ceea ce trebuie să știe un marinar, multe nenorociri ar fi putut fi evitate. Dar chiar cu toate acestea, cel mai cald cuvânt de laudă îi se cuvine lui Dick Sand. Capitanului de 15 ani?